Jó estét és boldogó évet kívánok! A Klub Radio Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntő Már megszokhatták, hogy ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és beavat bennünket be azokba a zenékbe is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Mai vendégünk költő is, író is, emellett történész és szerkesztő. Itt van velünk telefonban, telefonon Antal Balázs, akit köszöntünk is. Szervusz Balázs, hallasz minket? De Juszsi János, hallak, remélem Igen, én is. Hallható Igen, vagyok. hallhatók vagyunk. A hangmérnök kollega hevesen bólogat. Ha eddig okay. nem tette volna, most már mindenképpen. Igen, és hát költő irogyadom történész vagy, az irodalmi munkásságodról egy kicsit később beszélgessünk, de nagyon érdekes, hogy irodalom történészként, kutatóként a regionalitás és a lokalitás kiemelten foglalkoztat. Ezért arra gondoltam, hogy a terek legyenek a beszélgetésünk segéd így az elején, és induljunk a Kájhától, ami az esetedbe pontosabban egy kohó lévén Ózdón születtél 1977-ben, de ha jól tudom, egy uh, ahhoz közeli faluban nőttél fel. Milyen volt ez a vidék akkoriban, akár óz, mint ipari központ, és mellett a falu, melynek kérlek, majd árud el a nevét. A falut Csernejnek hívják, ez uh, a bükfensik uh, alatt van, Szirvásvárathoz tulajdonképpen közelebb is esik, mint Ózthoz, egy 5 km-rel. Uh -huh. de már Borsodi oldalon van. Hát Gyerekkoromban ez egy uh, Viszonylag virágzó vidék volt, hogyha a mai állapotokra gondolok, de már valaminek a végét láttam akkor én is, mint ahogy az később kiderül. Munkás buszok, munkás járatok. Alapvetően az a fajta, az a fajta falusi létforma, amin, amit a falu alatt szoktunk érteni, az ott annyira nem volt jellemző. Tehát nem annyira, nem annyira ez az állattartó, mezőgazdás falu, Képét kell elképzelni, mondom, majdnem mindenki a gyárban, a bányában, vagy a, azeknek a kiszolgáló üzemeiben dolgozott. Alvó, falu volt, ahogy mondják, igen. Reggel mindenki, dolgozni. Reggel, reggel mindenki dolgozni, és este jöttek haza, kivéve azokat, akik az éjszakai műszakokban dolgoztak. És egyébként mit gondolsz a gyerekkori tér, mennyire és főleg miképp határozhatja meg egy író vagy az írónak a későbbi világlátását? Gondolok itt a tájra, akár az épített térre, a domborzatra, a nyelvjárásra, tehát ezek nagyon mélyen tudnak gyökeret ereszteni talán egy, egy írói szemléletben. Igen, ez, ez így van, ahogy mondod. Mondjuk nyilvánvalóan alkati kérdés ez, meg hát, is, meg hát az is közeljátszik, mert csak hogy azt mondtad, hogy író. Tehát nem tudom, hogy, nem tudom, hogy általában másoknál, másoknál hogy van Szerintem attól is függ, hogy, hogy jól érezted de magad ott vagy nem. Uh -huh. Számomra nagyon otthonos volt az a világ, ezért mondhatom, hogy, hogy belém égett, álmodni szoktam róla, vagy odatérek vissza legkönnyebben az írásaimban is, hogyha egy teret akarok kialakítani. A szöveghez. Uh -huh. Tehát fognak menni, ő, ő, hova fognak ős, menni ős a szereplők. Vannak Igen. ilyen ősminták. Most megkérlek, Igen. hogy az első két versedet olvast fel a mai adásunkba, utána meg meghallgathatjuk az első zenét, és az első vers, amit olvasod az előszoba, már a címében is egy ilyen jó belépőt jelenthet, főleg hogy a VAT című köteted első verse lesz, úgyhogy most akkor megkérnélek a felolvasásra, utána pedig a Kius egy től az El Rodeót fogjuk hallani. Nem tudom, jól lejtettem a zenek az elszerző nevét. Kajusz az Kajusz. Elkar, de szódával elmegy, semmi gond. Jó, köszönöm szépen, akkor most jöjjenek a versek, köszi. Az előszoba. Az előszobában lakik az érkezés. Hosszú vizes kabátja, sáros cipője van, alapja alól nyírkos harc figyel. A küzdőben az indulást tanyázik, a szőcipője tiszta, kabátja száraz, alapja itt még alig ha van. Kintről a kint mindig ráesik, ahogy az érkezésre folyton a van. A kettő ritkán találkozik. A találkozás a lépcsőházban lakik, de beszülődnek a hangjai. A bentiek próbálják hallani, vagy nem hallani. Az előszobában laknak a köszönő szavak. Ott lakik a szia, meg a vízlát. És ott lakik a ki az is, meg bejut rá a válasz, az a válasz is, amire az ajtó zárva marad. A csodatemető. A csodatemetőt nagyapám találta. Járta a hegyeket, volt egy pár felesleges csodanála, húzta a zsebét, a felétötte el is dobálta. Örömtől könnyes szemmel jött haza, milyen jó, hogy nincsen már annyi súlyos csodája. Nagyanyámat nem érdekelte, akárhogy is mondta, csak a zsebeit kutatta, de nem volt egy vasase az öregnek. De zavaros, ittas állat, így nevezte olyankor nagyapámat. Aki napközben azután is ásványok között turkált, éjszaka meg cipelte, cipelte föl a hegyre a málhát, mert minden nap nőtt rá egy-két nem kíván csoda. Több, mint amennyivel boldog lehetett volna. Évekig tartott így, nappal lent és éjjel fent. Nagyapám ment, csak ment, mindig ment. Nagyanyám meg állandóan szitta. Elmondta mindennek, de nekem nem érdekelte, csak ment neki a hegynek. Még egy nap csodái végleg elfogytak, messzire cipelő lábai elkoptak, és ágynak esett, párat, mogorva állat. Akkortól ő szitta nagyanyámat. Aki már csak sírt, mert tudta jól, ennyi volt az élet. És nem mondhatta senki, hogy dehogy is, mert tényleg. És nagyanyám, aki sohasem temethette csodákat, eltemette végül nagyafámat. szólt a belső közlés mai vendége Antal Balás költő író, ő választotta ezt a számot és ezúttal talán nélkül is jól lejtettem ki a zenekar nevét. Folytassuk egy következő helyszínnel az életedbe, ami Eger és most, hogy mondtad, hogy a szilvásvárathoz való közelsége gyakorlatilag légvonalban, mint a te óz és Eger között nőttél volna fel, ezt így jól sejtem? Így van, így van, teljesen jó. Ami meg egy teljesen más világ, más világot rendelünk hozzá. Tehát mikor lettél Egri, mikor kerültél Egerbe? 14 évesen, akkor uh -huh. mentem gimnáziumba és kollégiumba öltöztem. volt a megyehatár, köztünk és a büketség. Az én falumból valók azok kollégiumban éltek még akkor, ha Egerbe akartak gimnáziumba járni. Oravec évre is ugyanezt az utat járta be, bár ő Szajláról és neki nincsenek jó emlékei ezekről az Egri évekről. Neked milyen emlékeid vannak? Hát nekem vegyesek. Uh -huh. Volt, amit szerettem, volt, amit nem. A tanulmányámat nem ott akartam folytatni alapvetően. A kollégium lét nagyon ijesztő volt elsőre, és aztán nagyon megszerettem, de nem olyan irányba folytattam a tanulmányaimat, mint, ahol a, mint, a, mint amilyenek felé a gimnázium elején tájékozottam. Informatika, programozás volt az iskola, fő profilja, Hát én meg ugye Magyar Szakra mentem a végén. Igen, de rendszerszerűségek azért szerintem érdekelnek prózistaként, költőként és irodalmárként is, de nyilván egészemes informatikusnak lenni, mint a lélek mérnökének. <gül> és hogy ezt a szerelmes földrajzot befejezhessük, most Nyíregyházánéhez, pontosabban a városnak a közvetlen közelébe, Nyírszőlősön, jól mondom? Igen, igen. Én ebben is lenne valami szimbolikus, hogy ott vagy egy hely mellett. Tehát hogy a helyben is vagy, de egy kicsit így mellette is. És ha jól tudom Budapestnek is, amikor itt éltél, akkor konkrétan a legszénén laktál. Így van, a Lexélén raktam. Békes megyelen a Adriánus utcában, amikor kimentünk a, a panelházból, akkor ez a Adriánus utca egyes szám volt, ott, ott van az utca végében a Budapestnek végetábla. Ezt minden nap láttam. Ezek a határtapasztalatok akkor meghatározóak. Figyelni, e, a néhány évet tragikusan elhúnyt ongai költőszerkesztő Kabai Lórent, aki kor és sőt mondhatni földid is volt, egy nagyon jó interjút készített veled, és ebbe állapította meg, hogy a borsodi háttereket felváltották az alföldi tájak. Hogy e, ezzel egyet is értettél ebbe az interjúba, és az előbb már válaszoltál is erre a kérdésre, de arra még nem, hogy kutatóként miért lett a regionalitás és a lokalitás az egyik fő témád? Mi az, amit te ebbe keresel vagy találsz? Ez egy, ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés, és nagyon, nagyon messze vezet. A régió itt, itt nyilvánvalóan elsősorban Erdély lesz majd, igen, igen. ahová Bodorádámon keresztül jutottam el. Annak idején, mikor magyar szakos hallgató voltam, még nem jelent meg Bodorádámról a monográfia. Uh -huh. Én szavdolgozatot akartam írni róla. Pozsvai György írta, ha jól emlékszem. Így van, Pozsvai Györgyi írta. De még nem jelent meg, amikor én a szakdolgozatomon elkezdtem dolgozni, és a monográfia előtti recepció alapálláspontja az volt, hogy Bodorádám Tarsándorral, Krasznorkai Lászlóval együtt társtalan alkotó. Én ezt annyira nem hittem el, és elkezdtem utána olvasni a erdély recepciójának, így találtam rá a forrásnemzedékre, és mentem el Erdélybe doktorálni. Azt, hogy a regionalitás lehet ebből, ez egész egyszerűen, úgy is megmagyarázható, hogy belásta magam a forrás történetébe, és aztán konferenciákra jártam felkérdéseket, fogadtam el, amelyek ezt a témakört célozták, és így szép lassan... És... És így szép lassan beleolvastad, meg belekutattad magad az erdélyi és te Mózes Attilának a néhányével elfelejtett, vagy felnemfedezett nagy erdélyírónak a monográfiáját írtad meg. Mit mondasz, Balázs? Van annak jelentősége és jelentése, hogy te innen nézel rá az ottani művekre? Egyáltalán érvényese még ez az itt és ott dialektika ebbe a posztmagyar, vagy nem tudom milyen világba? a szövegek nyelviségét, estetikai tapasztalatát nézem, akkor nem releváns, hogy honnan olvasom. Uh -huh. de, ha, de ha a szövegek kontextusát keresem, akkor némelyik műben releváns ez, némelyik műben meg nem annyira. Van egy része a közös, van egy része a történelmi emlékezetünknek, ami közös, és van egy, ami már nem közös. Igen, a podorádán maradva, most az ilyen csak hozzátolásnak is van egy teljesen univerzális olvasata, meg van egy nagyon különleges, hogy ha már csak a neveket nézzük meg azt, ahogyan igen. azok az emberek kommunikálnak egymással, ugye? Így van, igen, igen, igen. Ez egészen másképp olvassák az Erdélyek, mint, mint Magyarországon. Ez egy természetes folyamat. Természetes dolog. Igen, hát ezek miatt is izgalmas dolog az irodalom. Most megkérnének a következő verset felolvasására, ez az Öregeink a földbe vesztek, és a föld megrohadt tőlük, majd utána Laikó Félix jön, akinek legalább voltam kiejteni a nevét, és tőle a kérés című szám. Az Öregeink a földbe vesztek, és a föld megrohadt tőlük. Valakik őket is elvitték, mielőtt mi megérkeztünk volna. Felevesztek a feldúlt anyaföldbe, amelyen mérgezték maguk, és amelyet ők maguk mérgeztek meg, vagy most arra egészen el is rohadt. Viték a folyó szemünk golyvás macskáikat, a hudszagú kötőiket, a zsírszagú szerszámaikat, az örök nyavajgásaikat, a sírámaikat, a rossz akaratukat, a vigyorgó cseresznyéjüket, a kurva görbebotjukat, amivel védték tőlünk, hogy inkább ott meg az ágon, a rossz ráncos arcukat, a gümős orrukat, a mindig mohon örlő fogatlan fekete szájuk, a köbös kezüket, a hajlott hátukat, a fösvény szívüket, ami már életükben is egészen megróhat. A részek tántorgásuk, a cinkos kacsintásuk, az ételük, amit belénk tömtek, ha kellek, ha nem, még ha az utolsó falat volt is a háznál. Az egykor egy pálinkájuk, amit megnyaladtak velünk, a cigiük, amit titokban a szájunkba toltak, csak egy snukra, hogy a tüdőnk is attól rohadt el, és mikor köögtünk, akkor meg meg amikor behugyoztunk a gyerekeiket, az unokáikat, az összes rohat rokonukat, akik mindig okosabbak, szebbek, ügyesebbek, gazdagabbak, jobb tanulók, jobban öltözöttek, tisztábbak, tudóbbak, törekvőbbek, vallásosabbak, vagy éppen betegebbek, szerencsétlenebbek, nyomorultabbak és sokkal szegényebbek, de még akkor is, még abban is különbek voltak minálunk. Az utolsó pár vén tojójukat, amik a szomszédos kertekből mindent kikapartak, és a balta fokát is összeszarták, ha véletlen így maradt. A kutyájuk, amivel nem bírtak, és ezért rövid láncra fogták, és azok ettől megőrültek, és tébolyultan ugattak bennünket. Ők meg még milánk veszekedtek, hogy így meg úgy rohadtunk volna meg anyánkban. A söketés össze-vissza történeteiket, a sok régen minden jobb voltat, a sok régen nem volt ennyi gazemberséget, a sok babonás templomi szövegüket, a metők egy olyan világ szokásait, amivel már nem kezdhettünk semmit, Mégis ránk, ránk kerültették volna, ha megszakadunk is. És már kiszabadultunk, meg aztán idejük módjuk sem maradt rá, de valami gyötrő, fúró és lebírhatatlan szorongás megmaradt ott belül mégis. Hogy mindig kicsi lesz tőle a kicsi, hogy mindig kicsi lesz tőle a nagy. Ez húz oda-vissza, és ez lök onnan el. A régi oltalmuktól, a roadt idegenekkel, a jöttmentekkel szemben. Vagy ha a rossz idő éppen az őházuk előtt ért. Vagy ha bármi baj közelített, és ők épp ott voltak, a féltésüktől, a gondoskodásuktól. Csak maguktól nem védtek meg, hogy őket egyszer el fogjuk veszíteni. Meg az úgy is ránk rohanó súlyos csalódástól, hogy nem olyan nagy barátunk a világ, és az emberek, akik eztán majd az életünkbe jönnek. Magukkal vitték a kilopott szemüket, a lelopott kerítésüket, az elcsorttyúkjukat, az agyonvert kutyájukat, a letördelt kukoricájukat, a kikapart krumpiukat, a széthordott tüzelőjüket, a kifosztott kamrájukat, az elrabolt temetési pénzüket, az úruktól, feleségüktől, apjuktól, anyjuktól, azok szüleitől vagy épp a gyerekeiktől utolsónak maradt, és aztán elorzott dolgaikat, amik minek is voltak nekik mármikor másnak meg nincsen. A hátukon eltört botokat, seprőnyeleket, elhajlott vasöveket, a nyakukba döfött késeket, csavarhúzókat és elvitték, és a föld alá vitték, és soha nem lehet már onnan előkaparni a gyerekeket, akik mi voltunk, és akik minden rohadt dolgot hagytunk, hogy rohadnánk megérte. Nem lehet kiszedni belőlük, valahol ott rohad velük, éjszakon, rideg agya alatt, vagy már egészen el is rohadt, mint ahogy ők meg mi bennünk, ilyennél meg olyanná változott, vagy már egészen el is rohadt felnőtt emberekben, kik közül, mikor nem vigyáztunk, a már egészen el is rohadt gyilkosaik kinőttek akiknél nem vagyunk különbek, nem vagyunk jobbak, nem vagyunk okosabbak, nem vagyunk tisztábbak. Csak mi módszeresebben ülünk mindent egészen el. Félix a, kérést, a mikrofonnal a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják, a telefon másik végén pedig továbbra is Antal Balást, mai műsorunk vendégét, ő választotta ezt a zenét is, és vele fogok beszélgetni immár irodalmi munkásságáról. Prózát és verseket is írsz, mennyire van átjárás nálad a műnemek között, ugye a kedves hallgatók azért most egy epikusabb verset hallhattak tőled, mennyire fakadnak ezek egytől nálad, illetve mennyiben más verseket és verses könyveket írni, mint egyes prózákat és prózák? könyveket. Ez egy ilyen csokor kérdés volt, amivel most így megdoblak téged. Igen, igen, igyekszem, igyekszem válaszolni. Egytöről fakad, ezt, ezt be kell ismerjem, bár, bár próbáltam belül küzdeni ezzel ellen, és mindig azon vagyok, hogy ez teljesen ketté válaszom. Épp a múltkorában baráti körben volt alkalom ugyanerre, vagy egy nagyon hasonló kérdésre uh -huh. válaszolni, Um, nagyon nehezen írok, nagyon lassan születnek meg a, a, a munkáim. A versek talán még nehezebben, mint a prózai munkák. És ennek, ennek az is az oka, hogy míg prózát azt körülbelül úgy kezdek el, ahogy Bodor Ádám szoktam mondani, csak egy hangulat, egy érzés, egy mondat van meg, és aztán majd lesz belőle valami. Addig a, addig a verset akkor kezdem el megírni, amikor tudom, hogy mire fog kifutni. Uh -huh. Valahogy, valahogy amikor, amikor középiskolás koromban a jó egri években elkezdtem írni, akkor verseket kezdtem elírni, még pontosabban előtte dal szövegeket, tehát azok, tehát azok tényleg csak szövegek voltak. Verseket kezdtem elírni, és később kezdtem el prózát írni, bár az első publikációim prózai jellegűek voltak, tehát novellákkal novellákkal jelentkeztem legelőször. Ma már ma már több a prózai művem, mint a mint a vers. És mennyi, mennyire vagy, meg, egy jegyzetelős típus ezt azért kérdezem, mert akik olvassák a prózádat, azt figyelhetünk meg, hogy nagyszerű megfigyelő vagy, és ilyen apró részletekből épített fel ezeket az epikai világokat, hogy ez mennyire egy utólagos rögzítés, vagy mennyire egy ilyen megfigyelői attitűd? Vizuális típus vagyok, nem, nem hordok magam a vagy hogy uh -huh. a jegyzetelgesek itt inkább inkább a képekre és a látványokra, meg a helyszínekre szoktam nagyon fókuszálni. Igen, azok most meghatározok. Szabar. Igen, maguktól megmaradnak benne, nem is nagyon kell fókuszálnom rájuk. Most viszont fókuszálj kérlek, a következő versedre, a Valami visszafordíthatatlanra, utána még visszafordulunk a két beszélgetés blokkba is, a végén pedig a zenékről is foglak téged faggatni, de akkor most jöjjön a Valami visszafordíthatatlan, visszafordíthatatlan antal Balázs előadásában. Valami visszafordíthatatlan. 17 évesen voltam a legjobb, már túl a gyerekkor burokban ölt egykedacán, már levett az otthoni ruhát. Még nem, még nem belenőve másoktól elhordottakba. Még ét nem öltve fel semmilyen szerepet, talán csak pont a szerettelenségét. Nagyon jó volt több zsíjújaimat fürge pókláboknak hinni, úgy matatni a basszusgitár vastakúrjai közt. Mély hangú játéknak tűnt az élet, minél cefetebbül röffen, annál jobb, és nem is kell más. Éreztem, tudtam, hogy itt kéne megállni, mielőtt mindez tűnik, múlik, mert rohant. És én is rohantam ki abból a legjobból, aki éppen akkor voltam magamnak magam. Alacsony magaslatra futottam fel, nagyon alacsonyra. Mégis beleláttam onnan a jövő kitátott szájába, ahol vaskos sárga vásott agyarakról csurgott a pénz, a hatalom a kéj és a bírvágy, a zenét megölő torokba menetelőre. Akitha Akit ha nem menne, lucskos nyelv nyalna nyálasra visszataszigálva az új hínárú, úton kígyózó, hosszú, boldog sorba, amelybe ugyanúgy nem akartam beállni, hogy egyikünk se. Csak közben halál biztosan tudtam, hogy úgy is beállok, dalolva. Mert a húrok egyszer elszakadnak, és az újakon vérhójak fakad, aztán bőrkeményedés nő, különös minőséget adva a tapintásnak, de aztán felpól újra, ha nem hangolom be megint a hangszert, és éreztem, hogy egyszer csak nem fogom. És akkor ugyanúgy érek már megint mindenhez, mint ahogy akárki más, az érintés már nem az enyém lesz. És úgy lett. Nem voltak illúzióim, legalább nem csalódtam. Tudtam, hogy menthetetlenül romlani fogok. Mert onnan csak romlani lehetett. Romlani, romlani és romlani, ameddig teljesen meg nem romlok, de egészen romlottál. Eltelik húsz év, és aki leszek, azt pofán köpném. És csak vakon bízhattam abban a húsz évben, ahogy magamat ismertem, lehetett volna tíz is. Akkor döntöttem el, ha már nem maradhatok így meg, Figyelni fogom kérlelhetetlenül magamat, saját magam, hogy mikor mennyit romlok és listázom. Persze csak magamnak fejben. Még azt kéne, hogy valaki számon kérjen, aki még olyan magaslaton se jártam, én akkor régen. Szóval csak fejben van meg onnan az összes romlás, vagy majdnem mind, mert a fejkéne. fej kéne. A, több, a tokba kötve hagyott lehúrozott gitár, a mások eldobott ruhái szerepei, valakinek az autója, a háza fizetése, ugyanannak a kötelessége, elelőssége, a rég és a most között. A szorongások és a szorongattatások, az a sok apró csalás és hazudozás, meg a nagyobbak, a sokkal-sokkal nagyobbak, a sunyítás és a lapítás, a te és az én között. A pufogás, a pofabefogás, a letaposás és a megtaposottság, a hétköznapi meg-meghunyászkodás, nagyravágyás, pofára és felnemállás a fent és a lent között, a szemfényvesztés, az árulás, az iricség és az önzés, az elhagyás és az elhagyattatás, az önhitség és az önfejűség, a fenyegetőzés és a fenyegetettség, a rossz döntések és az elhibázott választások az én és az én között. Alkú, alkú, alkú, alkú, alkú, és a félelem és a reszketés, hogy mindez ugyan miért. Az egészen apró, finom részletekkel együtt, amiktől nem férnek lényeges dolgok be ebbe az egyfejbe, vagy hogyha beférnek, hát ki is hullanak szinte észrevétlen ezek között, a kislépések között, a nagy semmi előli menekülésben. Még jó, hogy 17 évesen előre szaladtam, azóta egy előre, kettő hátra. Csak ma már tudom, hogy elő is, a semmi van, nem csak hátul. Hosszú a lista, túl hosszú, de még mindig vezetem, nem engedtem el. Számon tartom, és emlékszem is rá jól, hogy milyen voltam, és hogy honnan jutottam hová. Lassan magyarázom, pedig világá kiáltanám, dörögve, dörömbölve, üvöltve ordítanám, ha nem volna ostoba hiúság, hogy bár 27 év eltelt, de nem, hogy teljesen nem romlottam meg. Bár bennem is ez a kérdési itt hosszú évek óta, de nagyon igyekszem túlülvölteni még most is, mikor már annyi mindent elkövettem, amitől akkor hánytam volna. A zene megtört, diszonás lett, elhallgatott bennem, de abban a játékban, amelyet most játszom, még írok, hiszek, még ha túlmérre is hangoltam a húrját talán. És meg nem vagyok sértett és gonosz és cinikus. Nem élek magammal elterve értékeim szűkös gömböcében. És hogy most is tudom, hogy nem én vagyok a legjobb ember a világon. Nem voltam, nem is leszek már. És bár magamat ezerszer szembe köptem, még mindig csak edződöm ehhez a rózsaszín langyos lökhöz, amiben lubickolok, igaz, egyre mélyebben megmerülve. És hiába mondom, hogy nem jött meg hozzá a kedvem, azért maradok még tovább szépelegni, amíg teljesen be nem bolít a nyál annak a nagy szájnak, és meg nem feledkezem végképp arról, aki voltam, és az ő listájáról. Épp ezért, hogy ma még megvan, nem töltel büszkeséggel, nem töltel boldogsággal, csak bizonyossággal hogy még mindig van romlani hova tovább, innen is, holnap is, holnap délután is, hely a kurva anyját a roadt életemnek, a semmi és a semmi között, igen. The Sing előadásában szólt, a hidegen fújnak a szelek, de abba, hogy mi is volt ez pontosan, hamarosan beavat majd minket, mai vendégünk Antal költő író, aki ezt a zenét is választotta, és aki itt van velünk továbbra is a telefonba, de most még egy kicsit abba alvasd be minket, hogy szeretsz egy címeket adni a műveidnek, sorolom, öreg, le, vad. Miért a tömörítés a lényeg ezekben a címekben? Egyáltalán te felfedezted ezt a strukturális rokonságot. Felfedeztem meg, persze rengetegen felhívták rá a figyelmemet. Köszönöm Holott, szépen a nem tud eredeti kérdésnek az indexálását. <gül> Holott mind a három hosszas tépelődés után is teljesen, nem mondom, hogy véletlenül, de az utolsó példanatokban született meg, a fejemben egészen más címe volt a, a két kötetemnek, a verses kötetnek, pedig hosszú időn keresztül semmi sem, egészen addig, amíg a, a Műút nagyon kiváló uh -huh. képszerkesztője, Tellinger András, meg nem, el nem készített előzetes változatokat a, szöve, a címötletekre, és akkor láttam ezt a könyvborítót ezzel a, ezzel a szöveggel, ezzel a címmel, és tudtam, hogy akkor ennek kell maradnia. Tehát ez legalább annyira a Tellinger András érdeme, mint az enyém, Hát igen, ugye ez a Német Lászlói zseniális címadás, iszony, irgalom, bűn, gyár. Igen, igen, ezt igen, tudom, igen. Nem tudom, meddig lehet ezt tartani. Kiváló barátom Lapis Jóska, azt is megkérdezte tőlem a vad megjelni, és utána, hogy vajon egyszer eljutok-e az ötbetűs címig. Azt hiszem, hogy a keresztrejtvény szerkesztőknek szerintem a kedvenc szerzője leszel, de hát az is érdekes, hogy te 2003-ban az első próza kötetednek az öreg címet, tehát egy debütáló kötetnek ezt a címet adni, és ezekben a versekben, is ez a téma téged nagyon izgat, és ha már a tömör címekről beszéltünk, azért a verseid meglehetősen hosszúak, tehát ahol viszont pont a lassításnak, a nyújtásnak, az ismétlésnek, a ritmusnak van nagyon nagy jelentősége. Igen, így van, így van. Ez újabb, ez a sok hosszú vers... Különben. Meglehetősen sokáig pirinszki bűvöletében éltem, és próbáltam a rövid tömör formákat én is, de rájöttem, hogy hát nála zseniálisabb semmiképpen se lehetnék, és hogy ő ezt már olyan jól megcsinálta egyszer, hogy utána minden csak nagyon-nagyon csak tompa és távoli viszong. Viszont, a, viszont a, a hosszú vers az, az nagyon jól működik nekem, mert amikor valamiről úgy látom, hogy azt nem pontosan írtam meg ott, én Eszterházi Péteresen, hogy egyszer majd megírom uh -huh. még pontosabban is, akkor írok még róla egy verszakot, és akkor már meg is próbáltam pontosítani. Hát valóban nem túl uh, olvasó barát talán ez a, vagy nem túl felolvasás barát ez a, ez a hosszú forma, de... É magaddal csalóztál ide jól csináltad, és még azt is ügyesen megoldottad, hogy nincs központozás, amivel nyilván nem a korrektort akarja megsporolni a kedves költő, de az olvasás során a jelentés konstituálás nagyban a befogadón is múlik. ez esetben te voltál az, a befogadó. Pilinszki az egyik kötetett mottója is, és ha már pilinszki, akkor legyenek az önéletrajzem az utolsó kérdésem ebbe a blogba, ugye neki van egy ilyen című fikci, fikciós műve. Napjünk egyik nagyon kurens témája az önéletrajzás, te másképpen kezeled ezt a kérdést az epikában és a lirában? Másképpen. Igen, másképpen. Miben? Uh, ami, ami szándékos is. Uh -huh. a, prózában, a prózában igyekszem eltávolodni a, a, a látott történetektől. Olyabban néhány olyan szöveget írtam, ami, ami kisfiúkoromban majdnem megtörtént velem, vagy, vagy, vagy, vagy úgy közel áll ahhoz, amit megírtam, ami, ami annak idején történt, de egyébként igyekszem távolítani, mert egyébként kapásból meg lenne bennem a hajlam arra, hogy olyasmit írjak, ami, ami igaz, de, ez nem, de az nem jó irány. Uh -huh. Ebben a, a vesben meg nem tudok ezzelől kibújni. Valahogy nem e, e, érzek, egyel, nem találtam egyelőre egy hiteles hangot magamban mások történeteinek az elmondásához, vagy lehet, hogy azt kell mondjam, hogy éppen most nem ismerek egy olyan hiteles hangot, ami mások történeteit mondaná el, úgyhogy ott magamhoz Közelítek már jó pár éve. Hát remekül felvezetted az utolsó mai felolvasásodat, ez pedig a térdeplő beszéd, aminek én egy erős vallomásos kontextusát éreztem, de ki tudja, a kedves hallgatók majd milyen befogadásokat szereznek, úgyhogy megkérnélek téged erre a térdeplő beszédre, hogy olvast fel, utána pedig az utolsó választott zene jön, Nikkev and the Bad Seeds and Melbourne S.O. Push the Sky Away, és aztán még visszatérünk a zenékről beszélgetni. Térdeplő beszéd Letérdelek eléd, és földig hódolok neked hatalmas szorongást. Megszűnt az agyam agy lenni, megszűnt a szívem szív lenni. Mi kell még te neked, én uram, parancsolom, legyőzöm, oltalmazom. Te kísérsz engem elejtől fogva, megfogtad a kezem az óvoda ajtajában. Neked adtam az ebédemet, minden nap az asztalra hánytam. De kitartottál mellettem, és másnap is vártál. Kikísértél a nagyobb fiúk közé, neked adtam a gyávaságom, amikor azt mondták, a rokonuknak húzzak be, hogy aztán nyugodtan bánthassadak, mert én is a magamnál kisebbet vertem. Felkísértél egyre, amikor foszizni indultam. Neked adtam a szégyenem. A többiek a nagy cselesny lógtak, közéjük keveredtem a szabad réten a fa alatt, amelyet nem nyúltam, amelyre nem másztam, pedig azt se tudtam, hogy ez valaki És ezért nem értettem, hogy a kezet között vagyok. Csak amikor hazafutottam a botos ember elől, és aztán az ablakban álltam a karjaitban, izzadva fuldokolva, hogy vajon utánam e pont én utánam. Ott voltál, amikor túl jó tanuló lettem a túl rosszak között, és neked adtam a büszkeségem. Mikor túl jó módban éltem a túl szegények között, neked adtam a szerénységem. Mikor túl gyenge voltam a túlerősek között, neked adtam a meghunyászkodásom. Ott voltál az úttörőtáborokban messze hazúról, de miattad, ott sem voltam egyedül magamban, neked adtam a magányom. És nem hagytál magamra a kollégiumban sem, mikor elhagyott gyerekkorom minden érzése, tárgya. Ott voltál, amikor paraszt lettem a városiak között. Ott voltál mindegyik nyomorult pillanatomban, mintha vadásztál volna rájuk, de nem kellett. Magamtól odaadtam neked, még külön meg is kerestelek, ha te nem kerestél. Hány városba kísértél el, vagy ha nem jöttél velem, hát hányszor után nem siettél. Megtaláltál, megfogtad a kezem, ideg-sötét szobákban neked adtam a vacogásom. Te el a vonatokig mindegyik utazáson, pakoltad össze a csomagom, és kérdeztél rá, hogy ez meg az vajon bent van-e. Küldtél vissza még egy-egy valamiért, izzasztották, később eszembe juttatva azt, ami még sincs nálam. Fullasztottál, hogy ugyan mi nem lesz ott majd rendben, hogy ugyan hol alszom és kikkel és hogyan szólalok meg, és egyáltalán mit csinálok én ott, miért nem jó nekem otthon? Mennyi verejtéket, mennyi fulladást, azt más nehézlégzést adtam neked perceim, óráim legjavából. Minden szerelemben ott lesekedtél. Mennyit törtem le a szép érzéseimből neked. És hány barátságba tetted bele a kezed, hogy védj belőle, ameddig meg nem telik a markod? Cserébe te mindig magadból adtál egy részt, mindig eleget adtál a legdrágább súlyaidból. Én mindent ott hagytam a házban, ahol felneveltek. Mindent, amit érdemes lett volna elhozni, amiért érdemes tenni, visszamenni. Csak te jöttél el onnan velem, hogy ma is itt légy még. Itt ülj, itt állj, itt liheg, itt jáverj, kuporodj, amikor kuporodom, kapaszkodj, amikor kapaszkodom. Álmomban másik házba költöztes, visszavigyél bukottként valamelyik iskolámba, szembesíts olyasmikkel, amikkel nem kéne emlékezni, kecsektess olyasmikkel, amiket nem tudok elérni, felébresz olyasmikért, amikkel nem tudok mit kezdeni. Hogy uralkodj egyetlen életemen, amit nem veszel el, ami nem kell neked, csak rettentő markodban tartod. Legrégibb barátom, legrégibb kedvesem, egyetlen örökségem, uram, teremtőm, hatalmas hasonmásom. Legesleg végül kit kérhetnék meg mást, ha nem téged, hogy segíts, én már ne adjalak tovább. You melt Thank you very much. Nick Cave and the Bad Seeds Push the Sky övé című száma szóltam ebből a katartikus közösségi zenei élmény volt itt az adásunk végén. Ezt is Antal Balás hozta, akivel most beszéljünk a zenékről. Szerinted mennyire lehet megismerni valakit konkrétan mondjuk téged a zenéid alapján a mostani hozott zenék alapján? Nem könnyű kérdés, mert igazi zenei mindenévű vagyok. Ezt a négy dalt nagyon nehezen választottam ki. Igyekeztem olyanokat választani, amilyek életem egy-egy periódusában mondjuk elkülöníthető évtizedekben találtak meg, és azóta is kísérnek engem végig. De hát itt valóban a stoner rocktól Rock-tól a népies elemeket használó, de már-már a komoly zenét érintő tételen át a free jazzig, majd végül a, nem is tudom, igen, a katartikus közösségi élményig, mert nem tudom, hogy Ilyen címkét lehetne mondani Nikévre. Nem, tehát nikévre zseniális nikévre. egyébként, csak most valahogy nekem az jött le, hogy nagyon érdekes volt, hogy nem volt egyetlen zavaró, hogy, hogy ennyire ezt a közösségi, atmo közösségi atmoszférát is halljuk. Tehát egyet hozzáadott Igen. és nem elvett belőle. Igen, hát <köhö> az eredeti változata ennek a dalnak egyetlen szólomban szól, csak uh -huh. a zene alatta nem ilyen gazdag. Mert hát a szövegek is fontosak ebben az esetben, Igen. de ebből a szempontból is gazdag volt a választásod. És az öreg című van is egy zenei tárgyú novell, az elveszíteni egy nőt, Igen. ez még ugye szembe jutott. Tehát ezek különböző rétegek, ebből melyik volt a legaktuálisabb réteg, ami a leginkább a jelenlegi antalbalást jellemzi? Hát azt hiszem a legelső, uh -huh. az, er, az eródió, még mindig, mert a lelkem mélyén én igazából stonerok rajongó, maradtam, aki mindenféle más zenét is előszeretettel fogyaszt és imád. Te egy ilyen koleszos fiatal maradtál, ilyen koravén ember, aki az öregségről ír, de közben mindig van benned valamilyen ilyen pulóveres, pizsamás dolog, de ezt én buknak szánom. Köszönöm, jó esik Egyszerre öreg és egyszerre fiatal Mit is mást az ember magának Hogy maradjon így Ezt az állandó középpályát kívánom neked A szó futball és egyéb értelmében is Ezzel mai adásunk végéhez értünk Antal Balázs, írónak, költőnek És irodalomtörténésznek köszönöm, hogy a vendégünk volt A belső közlés majd esetben És felolvasta a verseit És ezeket a klassz zenéket is elhozta Balázs, további jó munkát kívánunk És köszönjük szépen Köszönöm szépen, és minden jót kívánok a hallgatóságnak! Is. Nagyon szépen köszönjük! Ez volt a Klubrádi Irodami műsorának a 399. adása. Jövő héten a rendhagyó 400. adással jelentkezünk egy igen izgalmas meglepetéssel. Tartsanak velünk akkor is! Most a hangmérnök Horváth Ádám nevében is köszönöm a figyelmüket. További szép estét, és még egyszer nagyon boldog új évet kívánok! A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották! Belső közlés.